I punt perquè ara entrem en una pàgina en la que Josep Coletti, Giral, ens diu un dels seus poemes. Fa molt que el vas fer, Josep. Doncs mira, aquest estiu, exactament el dia 20 d'agost, que era un dia molt terrible per Catalunya, és el dia que es va culminar un afront, un atac que se'ns ha fet de fa molt de temps, cremant Catalunya, i van cremar... Montserrat. Montserrat és el cor de Catalunya. Avui en parlava Miró Ardébol, el tindrem de convidat la propera setmana i sortosament, sortosament, per pal·liar aquell desastre s'han pres unes mesures importantíssimes de defensa i de regeneració. I això ja és ja és important. Perquè, esclar, retornar el que era serà molt difícil, però pal·liar tot el dany que es va fer cal que ho intentem uns i altres amb allò d'un arbre cadú o amb allò de intentar intentar, doncs això, això que deia el conseller, regenerar la mm. muntanya, és clar que trigaran masses dies. però el poema és aquí i és aquest el que volíem. El cor cremat. El cor cremat i el foc a la saliva per escopir el menyspreu contra el garbí, per fer-nos sentir fills d'una nau captiva cada volarci si un jor no vol morir el cor cremat i el seny a la follia per esclatar amb un crit renovador que amb vells calius i amb nova gosadia apagui el sí i aprengui a dir que no, a dir que no a la dolça marinada que mor sota l'embat dels vents terrals, que no a la melodia adormissada que ens peixa i ens fa prims al cop de fals, a dir que no a la blana indiferència que ens forja un passament de servitud i ens torna inconscients de consciència, mas ells d'acompanyar de solitud. que no a l'engany que ens pugui retre el so conservador del mot suau i el mal cartró que escriu amb bona lletra a sota el propi nom, el nom d'esclau. El cor cremat i el foc de la rancúnia que ens va apagant el pit el vell amor i amb tanta cendra dins, corulls d'angúnia se'ns va buidant el nostre interior més cal de nou, potser no amb tanta cura omplir-lo d'un afany i un ja n'hi ha prou que les blanors de la pastura amb l'aigua d'aquest cel que ja no plou el cor cremat, però com una roca com una roca nua de verdor, ben nua de brancam, sols real i soca, ben òrfana de tot, també de por, el cor cremat. Però com pedra i cendra, com un penyal cremat del Montserrat, qui vulgui entendre, prou que en pot comprendre, que escolti el mut ressò del cor cremat.